14. Fienden kommer ur sina linjer. Den ryska ledningen var rätt förbryllad. Sedan den svenska huvudstyrkan försvunnit ur sikte hade den ena kvarten efter den andra förrunnit utan att något hänt. Man begrep inte varför svenskarna dröjde. Ledningen fruktade ett nytt anfall mot lägret och var inriktad på att möta denna attack stående bakom lägrets vallar. För att förstärka försvaret än mer beordrades några infanteriregimenten att trycka ut och ställa upp på MC sidor om lägret. På nordsidan rangerades 13 bataljoner i två linjer, på sydsidan 10 bataljoner, också de uppställda på två linjer. Man skulle möta den väntande anfallsstöten bakom en bur av järn med tung eld från lägrets bröstvärn. Dyrkorna på lägrets sidor kunde då hota anfallarens flanker. Det ryska kavalleriets huvuddel höll på att ordna sina förvirrade led norr om Stora-Ovrasen och tors och bäcken Väster om dessa stod lejonparten av det talrika ryska i rytteriet under befäl av hetman Skarapodski. De hade ursprungligen varit posterade kring Molaje-Buditsche- men hade liksom alla andra ryska rytteriförband tvingats bakåt. En del av dessa irreguljära förband var ordentligt skakade efter det svenska inledningsanfallet. Och deras stridsvärde tog inte ha varit högt. De enda i den ryska hären som hade direkt kontakt med sin motståndare var de delar av rentsels och Heinzkes trupper som var upptagna med att förfölja resterna av Rosgrupp. Ännu verkade initiativet ligga i svenskarnas händer. Sarr Peter väntade rastlöst på deras nästa drag. Det verkade dröja. Vad hände ner i sänkan hos svenskarna? Där hade nära två timmar gått under otålig väntan. Utan att någon sett en skymt av de saknade förbanden. Till slut kunde man på långt håll sitta några infanteribataljoner. Ledningen var övertygad om att det rörde sig om Ros felande styrka. Äntligen! Med dessa så nära ville man genast fullborda uppmarschen inför anfallet. Planen i detta läge måste ha varit att från en position norr om Lilla Moraset slå ut ett anfall med både fotfolk och rytteri mot det befästa lägret. En attack från den positionen skulle som tidigare påpekats på ett helt annat sätt än en attack från sänkan skära av de ryskare trättvägarna mot norr. Från en ställning på andra sidan Lilla Moraset skulle man dessutom kunna skilja huvuddelen av det ryska kavalleriet, som stod en bra bit norr om lägret, från styrkorna runt lägret. Sannolikt tänkte den svenska ledningen slå dessa grupper var för sig, från ett slags centralposition. Först slå det ryska kavalleriet och, när detta var bortjagat, vända sig mot de i praktiken inneslutna styrkorna kring lägret. Under de tidiga morgontimmarna hade man i Mellertid fått smärtsamma bevis på de ryska befästningarnas styrka. Och det tog det ha varit därför den svenska ledningen nu beslöt att försöka skaffa fram förstärkningar. En generaladjutant sändes iväg söderut till trossen i Porskorjavka för att hämta trupper och artilleri som stod där. Parentes Detta var dock ett tidslukande företag. Det skulle ta förstärkningarna minst fem-sex timmar att nå fram till stridsfältet. Uppenbarligen räknade man inte med att gå till attack mot det befästa lägret förrän fram emot eftermiddagen. Dock avsåg man nog att snart inta den viktiga centralpositionen och slå mot det ryska rytteriet. Otåligheten i den svenska ledningen måste vid det här laget ha varit stor. Och för att inte öda mer dyrbar tid beslöt man att inte invänta de felande bataljonerna. Man hade ju sett att de var på väg. Och order gavs till infanteriet att genast marschera norrut över lilla moraset. Soldaterna fick avbryta sin vila och stå upp. Bataljonerna formerades till kolonner och snart började marschen över det lilla kärret. Förband efter förband sattes i rörelse. Kungen med uppvaktning följde med, men Karl Piper blev efter. Under väntetiden hade han flyttat bort från trumman in vid boren och lagt sig till rätta i den svala skuggan under ett träd i en öppen trädgård, bara en bit från kungen, för att vila. Han väcktes efter en stund av kanslirådet Hermelin som berättade att hans kungliga majestät lät föra sig bort ifrån den ort där han vilade. Piper, som uppenbarligen var trött och ville sova mer, svarade att det är ingen hast för oss. Parentes. Armen hade ännu inte rangerats för strid, och ett sådant företag tog tid. Slut Och blev kvar under sitt träd. Marschtäten togs av närkingarnas andra bataljon. Parentes. Då helt ovetande om vad som hänt deras kamrater i livbataljonen som ingick i rosaknade grupp slutparentes. Order kom att marschera sakta framåt i riktning mot en liten dunge med skog som skymtade på andra sidan av Toshta och Lavobäcken. In vid dungen kunde krigarna se ryskt kavalleri stå väntande i den dalrande hettan. Färdiga till strid rangerade i två linjer. Till vänster om dessa och något tillbakadragna stod kosaker, delar av Skarapodskis folk. Plötsligt ekade ett skott.